Capitolul 5. Deci, fiind îndreptați din credință, avem pace cu Dumnezeu prin Domnul nostru Isus Hristos, prin care am avut și apropiere prin credință la harul acesta în care stăm și ne lăudăm într-o nădejde a slavei Lui Dumnezeu. Și nu numai atât, ci ne lăudăm și în suferințe, bine știind că suferința aduce răbdare și răbdarea încercare și încercarea înădejdei, în iar nădejdea nu rușinează, pentru că iubirea lui Dumnezeu s-a vărsat în inimile noastre prin Duhul Sfânt cel de lui nouă. Căci Hristos, încă fiind noi neputincioși, la timpul hotărât a murit pentru cei necredincioși, căci cu greu va muri cineva pentru un drept, dar pentru cel bun poate se hotărește cineva să moară. Dar Dumnezeu și-a arată dragostea Lui față de noi, prin aceea că pentru noi Hristos a murit când noi eram încăpăcătoși, cu atât mai virtuos, deci, acum, fiind îndreptați prin sângele Lui, ne vom izbăvi prin El de mânie. Căci dacă pe când eram și ne-am împăcat cu Dumnezeu, prin moartea Fiului Său, cu atât mai mult împăcați fiind, ne vom mântui prin viața Lui. Și nu numai atât, ci ne și lăudăm în Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin care am primit acum împăcarea. De aceea, precum printr-un om a intrat păcatul în lume, și prin păcat moartea, așa și moartea a trecut la toți oamenii, pentru că toți au păcătuit în el. Căci până la lege păcatul era în lume, dar păcatul nu se socotește când nu este lege, ci a împărățit moartea de la Adam până la Moise și peste cei ce nu păcătuiseră, după asemânarea greșelii lui Adam, care este chip al celui ce avea să vină. Dar nu este cu greșeala cum este cu harul, Căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult Harului lui Dumnezeu și darul lui au prisosit asupra celor mulți prin harul unui singur om, Iisus Hristos, și ce aduce darul nu seamănă cu ce a adus cel unul care a păcătuit, că judecata dintr-unul duce la o sândire, iar harul din multe greșeli duce la îndreptare, căci dacă prin greșeala unuia moartea în Părățit printr-unul, cu mult mai mult cei ce primesc prin sosința Harului și a darului dreptății vor împărăți în viață prin unul, Iisus Hristos. Așadar, precum prin greșeala unui a venit o sânda pentru toți oamenii, așa și prin îndreptarea adusă de unul a venit pentru toți oamenii îndreptarea care dă viață, căci precum prin neascultarea unui om s-au făcut păcătoși cei mulți tot așa prin ascultarea unuia se vor face drept și mulți, iar legea a intrat și ea ca să se înmulțească greșeala, iar unde s-a înmulțit păcatul a prisusit harul, pentru că precum a împărățit păcatul prin moarte, așa și harul să împărățească prin dreptate spre viața veșnică prin Iisus Hristos Domnul nostru.